Mircea Eliade, istoria ideilor și credințelor religioase Continuare Capitolul 8 Religia indo-europenilor, zeii vedici Protoistoria indo-europenilor Irupția indo-europenilor în istorie este marcată prin îngrozitoare distrugeri către aproximativ 2.300 și 1.900 înaintea erei noastre. În Grecia, în Asia Mică, în Mesopotamia, numeroase cetăți sunt prădate și incendiate. Troia, către aproximativ 2.300 înaintea erei noastre, Reice Sultan, Tarsus și vreo 300 de orașe și aglomerări din Anatolia. Documentele menționează grupuri etnice, numite hitiți, luieni, mitani. Dar elemente ariofone sunt atestate și în alte valuri denăvăritori. Dispersia popoarelor indo europene începuse cu câteva secole înainte și ea s-a prelungit timp de două milenii. Către aproximativ 1200 înaintea erei noastre, arienii pătrunseseră în câmpia indogangetică, iranienii erau solid instalați în Persia, Grecia și insulele erau indo-europenizate. Câteva secole mai târziu, indo-europenizarea Indiei, a peninsulei Italiei și a peninsulei Balcanice și a regiunilor carpatodanubiene, danubiene a Europei centrale, septentrionale și occidentale, de la Vistula până la Marea Baltică și Atlantic, era fie săvârșită, fie considerabil avansată. Acest proces caracteristic, migrație, cucerire de noi teritorii, supunere, urmată de asimilarea locuitorilor, n-a încetat până în secolul al XIX-lea. Nu se mai cunoaște un exemplu similar de expansiune lingvistică și culturală de asemenea proporții. De mai mult de un secol, savanții s-au străduit să identifice patria originară a indo-europenilor, să deștifreze protoistoria lor și să lămurească fazele migrațiilor lor. S-a căutat patria originară în nordul și în centrul Europei, în stepele Rusiei, în Asia Centrală, în Anatolia, etc. S-a convenit azi să se localizeze focarul indo în regiunile de la nordul Mării Negre, între Carpați și Caucaz. În nordul Mării Negre s-a dezvoltat între mileniile 5 și 3 cultura zisă de tumuli, curgarii, Către 4.000 și 3.500 se remarcă expansiunea sa occidentală până la Tisa. În timpul mileniului următor, reprezentanții culturii curgan pătrund în Europa Centrală, în Peninsula Balcanică, în Transcaucazia și în Anatolia și în nordul Iranului, în jur de 3500 în mileniul al treilea, ei ating nordul Europei, zona Egeană, Grecia și coastele Anatoliei și regiunile Mediteranei Orientale, după Marija Gimbutas, popoarele care au articulat și vehiculat cultura tubulilor nu pot fi decât proto indo iar în ultimele faze ale dispersiunii, indo-europenii. Oricum ar fi, este sigur că originile culturii indo-europene pornesc din neolitic, poate chiar din mezolitic. Pe de altă parte, este de asemenea sigur că în timpul perioadei sale de formație, această cultură a fost influențată de către civilizațiile superioare ale orientului apropiat. Utilizarea carului și a metalului a fost transmisă de către o cultură din Anatolia, cultura zisă Curo Araxas. În mileniul al patrulea apar, împrumutate de la popoarele din zona balcano-mediteraneană, statui reprezentând zeiță așezată, făcute din argilă, marmură sau alabastru. Vocabularul comun arată că indo-europenii practicau agricultura, creșteau vite mari, dar și porcul și probabil oaia, și cunoșteau calul sălbatic sau cel domesticit. Deși n-au putut niciodată să renunțe la produsele agricole, popoarele indo-europene au dezvoltat cu precădere o economie pastorală. Nomadismul pastoral, structura patriarhală a familiei, gustul pentru incursiuni și organizarea militară în vederea cuceririlor, sunt trăsături caracteristice societăților indo-europene. O diferențiere socială destul de radicală este indicată de contrastul dintre tumuli, morminte construite în formă de casă și în podovite, și morminte mult mai sărace. Foarte probabil, tumuli, curgani, erau rezervați rămășițelor pământești ale căpeteniilor. Pentru subiectul nostru e important să precizăm în ce măsură acest mod de existență nomadism pastoral, puternic, reorganizat în vederea războailor și a cuceririlor, a încurajat și a facilitat emergența valorilor religioase specifice. Este evident că creațiile societăților agricole nu corespund într totul aspirațiilor religioase ale unei societăți pastorale. Pe de altă parte, nu există deloc societate pastorală complet independentă de economia și religia cultivatorilor. Pe deasupra, în migrațiile și cuceririle lor, Indo-europenii au supus și au asimilat continuu populația agricole sedentare. Altfel spus, destul de curând în istoria lor, indo-europenii au trebuit să cunoască tensiunile spirituale provocate de simbioza unor organizări religioase eterogene, pa chiar anfiterice. Primul panteon și vocabularul religios comun Se pot reconstitui anumite structuri ale religiei indo-europene comune. Există mai întâi indicații sumare, dar prețioase, aduse de vocabularul religios. De la începutul studierii problemelor s-a recunoscut radicalul indo-european, Deios, Cer, în termenii desemnând noțiunea de Zeu și în numele principalilor Zei, Diauz, Zeus, Jupiter. Ideea de Zeu se vădește solidară cu sacralitatea celestă, adică de lumină și de transcendență, înălțime, și, prin extensie, cu ideea de suveranitate și de creativitate în sensul său imediat, cosmogonie și paternitate. Cerul, zeul, este prin excelență tatăl, indianul Pitar, grecul Zeus Pater, ilirianul Daipatures, latinul Jupiter, scitul Zeus Papaios, traco-frigianul Zeus Papos. Deoarece hierofaniile celeste și atmosferice joacă un rol capital, E normal ca un anumit număr de zei să fie desemnați prin substantivul tunet, germanul donar, tor, celtul taranis, tanaros, balticul percunas, protoslavul perun, etc. Probabil că deja în epoca indo-europeană, zeul cerului, zeu suprem deoarece e creator al lumii și cosmocrator, ceda pasul în fața zeilor furtunii. Fenomenul este destul de frecvent în istoria religiilor. Tot astfel focul provocat de trăsnet este considerat ca fiind de origine celestă. Cultul focului este un element caracteristic al religiilor indo-europene. Numele importantului zeu vedic Agni se regăsește în latinul ignis, lituanianul ignis, paleoslavul ogni. Se poate presupune de asemenea că zeul solar deținea un loc preponderent încă din protoistorie. Dar zeii solare au cunoscut o istorie destul de instabilă la diferitele popoare indo-europene, mai ales după contactul cu religiile din Orientul apropiat. În ce privește glia, ea era considerată o energie vitală opusă cerului, dar ideea religioasă a Mamei Pământ e de dată mai recentă la indo-europeni și se întâlnește într-o zonă limitată. Se găsește și un alt element cosmic, vântul, divinizat în rituanianul. Vejopatis, stăpânul vântului, și iranianul Vayu și indianul Vâiu. Dar în cazul acestora din urmă e vorba de mai mult decât de niște epifanii cosmice. Ei prezintă, mai ales iranianul Vayu, trăsăturile caracteristice ale zeilor suverani. Indo-europenii alaborează o mitologie și o teologie specifice. Ei practicau sacrificii și cunoșteau valoarea magico-religioasă a cuvântului și a cântecului Kan. Ei posedau concepții și ritualuri care le permiteau să consacre spațiul și să cosmizeze teritoriile în care se instalau. Acest scenariu mitico-ritual este atestat în India antică, la Roma și în rândul cerților, și care le permiteau în plus să reînnoiască periodic lumea prin lupta ritualică între două grupuri, crit din care subzistă urme în India și în Iran. Zeii erau considerați ca fiind prezenți la festivități alături de oameni și ofrandele aduse lor erau arse. Indo-europenii nu ridicau sanctuare. Foarte probabil cultul era celebrat într-o incintă consacrată sub cerul liber. O altă trăsătură caracteristică, transmisia orală a tradiției și în timpul întâlnirii cu civilizațiile din Orientul Apropiat, interzicerea de a folosi scrisuri. Dar, cum era de așteptat având în vedere numeroasele secole care separă primele migrații indo-europene, chidiții, indo-iranienii, grecii, italicii, de ultimii germani, baltoslavi, moștenirea comună nu este întotdeauna recunoșibilă în vocabular, nici în teologiile și mitologiile epocii istorice. Trebuie ținut cont, pe de, de parte de diferitele contacte culturale realizate în cursul migrațiilor nu trebuie uitat pe de altă parte că nicio tradiție religioasă nu se prelungește indefinit fără schimbări produse fie de noi creații spirituale, fie prin împrumut, simbioză sau eliminare. Vocabularul reflectă acest proces de diferențiere și de inovare, început probabil din protoistorie. Exemplul cel mai semnificativ este absența unui termen științific în Indo-Europeana comună desemnând sacrol. Pe de altă parte, în iraniană, în latină și în greacă dispunem de doi termeni, spenta, iaos, dăta, latină, sacer, sanctus, greacă, hieros. Studiul fiecăruia din cuplurile atestate ne face să presupunem în preistorie o noțiune cu față dublă, pozitivă, ceea ce este încărcat cu prezență divină, și negativă, ceea ce este interzis atingerii oamenilor. De asemenea, după benveniste, nu există un termen comun pentru a desemna sacrificiul, dar această absență de drept compensație în diversele limbi și adesea în interiorul fiecăreia, o mare diversitate de desemnări corespunzând diverselor forme de acțiune sacrificială. Libație, legământ verbal solemn, banchet somptuos, fumigație, rita luminii. Cât despre rugăciune, terminologia s-a constituit plecând de la două rădăcini diferite. Pe scurt, încă din protoistoria comună, diversele popoare indo-europene marcau o tendință continuă în a reinterpreta tradițiile religioase. Acest proces s-a intensificat în cursul migrațiilor. Ideologia tripartită indo-europeană Fragmentele diferitelor mitologii indo-europene constituie o sursă importantă. Desigur, aceste fragmente sunt de vârste diferite și ne au fost transmise prin documente eterogene și de valoare inegală, imnuri, texte rituale, poezie epică, comentarii teologice, legende populare, istoriografii, tradiții tardive înregistrate de autorii creștini după convertirea popoarelor Europei centrale și septentrionale. Totuși, toate aceste documente sunt prețioase, căci ele păstrează sau reflectă, chiar deformate, numeroase concepții religioase originare. Exagerările și erorile mitologiei comparate, așa cum o înțelegeau Max Miller și epigonii săi, nu trebuie să ne interzică utilizarea acestor materiale. Este suficient să nu ne înșelăm asupra valorii lor documentare? Un mit atestat în Rigveda nu poate fi posterior mileniului al doilea înainte de Hristos, în timp ce tradițiile consemnate de Titus Livius, de epopea irlandeză sau de Snorri Stursluson sunt din punct de vedere cronologic considerabil mai tinere. Dar dacă astfel de tradiții sunt îndeplin de acord cu mitul vedic, este greu să ne îndoim de caracterul lor comun indo-european, mai ales dacă o astfel de verificare a mărturiilor nu este izolată, ci poate fi articulată într-un sistem. Este ceea ce a demonstrat Georges Mezil într-o serie de lucrări care au înnoit radical studiul comparat al mitologiilor și religiilor indo-europene. Nu este cazul să le rezumăm aici. E de ajuns să spunem că cercetările savantului francez au degajat o structură fundamentală a societății și a ideologiei indo-europene. Diviziunii societății în trei clase, preoți, războinici, agricultori, crescători de vite, îi corespundea o ideologie trifuncțională, funcția suveranității magice și juridice, funcția zeilor forței războinice și aceea a divinităților fecundității și prosperității economice. La indo-iranieni se zizăm mai bine această diviziune tripartită a zeilor și a societății, într-adevăr în India veche, claselor sociale, brahmana, preoți, sacrificatori, xatria, militari, protectori ai comunității, și Vaisia, producători, le corespund zeii Varuna și Mitra, Indra și Gemenii Nsatia sau Azvinii. Aceiași zei se regăsesc, citați în aceeași ordine, în tratatul încheiat de un rege hitit către 1380, cu un șef al paraindienilor în Asia Mică, Mitra, Varuna, varianta Uruvana, cei doi Nsatia. La fel, Avesta face distinție între preoți, războinici, crescătorii agricultori, cu deosebirea că în Iran această diviziune socială nu s-a înăsprit într-un sistem de caste. După Herodot, știții iranieni cunoșteau și ei împărțirea în trei clase și tradiția s-a menținut până în secolul al XIX-lea, la Osetinii din Caucaz, descendenți direcți ai știților. Celții împărțeau societatea druizi, preoți juriști, aristocrație militară, și Ibo Airing, oameni liberi, posesori de vaci. După Dumenzir, se poate discerne o diviziune asemănătoare în tradițiile mitice, dar puternic istoricizate, ale întemeierii Romei, regele Romulus, protejat de Jupiter, etruscul Lucumon, tehnician al războiului, tatiu și sabinii care aduc femeile și bogățiile. Triada Capitolină, Jupiter, Mars, Quirinius, constituie într-o câtva modelul divin celest al societății romane, în sfârșit, o triadă analogă domină religia și mitologia scandinavă, zeul suveran Odin, Thor, luptătorul Şif și Freir, patronul fecundității. Diviziunea primei funcții în două părți sau tendințe complementare, suveranitate magică și suveranitate juridică, este clar ilustrată în cazul cuplului Varuna și Bitra. Pentru vechii indieni, Mitra este într-adevăr zeul suveran, sub aspectul său rațional, clar, ordonat, calm, binevoitor, sacerdotal, și Varuna, suveranul sub aspectul său agresiv, sumbru, inspirat, violent, teribil, războinic. Ori, același diptic se regăsește mai cu seamă la Roma, cu aceleași opoziții și aceleași alternanțe, pe de o parte opoziția dintre luperci tinerea redrăgând goi de-a lungul orașului și atingându-le petrecătoare cu o fâșie din piele de capră pentru a le fecunda, și flaminii, preuți prin excelență. Pe de altă parte, structurile și comportamentele diferite ale primilor doi regei Romei, Romulus care întemează cele două culte ale lui Jupiter cel Temut, și Numa, care întemeiază un sanctuar pentru Fides Publica și profesează o devoțiune cu totul particulară față de această zeiță, care garantează buna credință și înregistrează jurămintele. Opoziția Romulus Numa conține în principiul său opoziția Luperci Flaminii și, pe de altă parte, ea corespunde în toate privințele polarității Varuna Mitra. Analizând cele două aspecte ale suveranității divine la indieni și la romani, George Dumnezi a subliniat cu pertinență deosebire, în India veche, la fel ca și la Roma, se recunoaște aceeași structură indo-europeană, dar cele două câmpuri ideologice nu sunt omogene. Romanii gândesc istoric, în vreme ce indienii gândesc fabulos. Romanii gândesc național, indienii cosmic. Gândirii empirice relativiste, politice juridice a romanilor, îi se opune gândirea filozofică, absolută, dogmatică morală și mitică a indienilor. Se podișcene diferențe asemănătoare în câmpurile ideologice și la alte popoare indo-europene. Așa cum am spus, documentele de care dispunem constituie expresiile specifice ale diferitelor popoare ariofone în decursul istoriei, în fapt, ceea ce putem surprinde e numai structura generală a ideologiei indo-europene, nu gândirea și practicile religioase ale comunității originare dar această structură ne informează cu privire la tipul de experiență și de speculație religioasă propriu indo-europenilor. Ea ne permite în plus să apreciem creativitatea specifică a fiecăruia dintre popoarele aliofone. Cum era de prevăzut, cea mai mare diversificare morfologică este atestată la nivelul celei de-a treia funcții, căci expresiile religioase în legătură cu abundența, pacea, fecunditatea, sunt în necesare în relație cu geografia, economia și situația istorică a fiecărui popor, în ce privește funcția a doua, forța fizică, în special uzul forței îmbătălii, George Dumnezii a pus în lumină un anumit număr de corespondențe între India, aparținând de acum indo-europenilor, Roma și lumea germanică. Astfel, proba inițiatică prin excelență consta foarte probabil în lupta tânărului războinic împotriva a trei adversari, sau a unui monstru tricefal, într-adevăr, un scenariu asemănător se lasă descifrat în povestea luptei victorioase a eroului irlandez Cuciulein împotriva celor trei frați și în lupta celui de-al treilea, horațiu, împotriva celor trei curiați. De asemenea, în mitul lui Indra și cel al eroului iranian, Tretaona, ucigând fiecare un monstru cu trei capete. Victoria strânește la Cuciulein și Horaciu o furie periculoasă pentru societate și care trebuie exorcizată ritualic. În plus, tema mitică a celor trei păcate ale lui Indra găsește asemănări în Scandinavia, în gesta eroului Starcateus și în Grecia, în mitologia lui Heracles. Foarte probabil aceste teme mitico-rituale nu epuizau mitologia și tehnicile războinicului din epoca comună indo-europeană dar este important să constatăm că ele s-au păstrat la cele două extreme ale dispersiei, în India și Irlanda. Atât cât se poate judeca, ideologia tripartită constituia un sistem coerent, dar flexibil, completat în chip divers de o multitudine de forme divine, de idei și practici religioase. Vom avea ocazia să apreciem numărul și importanța lor studiind separat diferitele religii indo-europene. Sunt motive să credem că ideologia tripartită Deși elaborată într-o epocă comună, îndepărtase sau reinterpretase radical concepții de asemenea venerabile, de exemplu aceea a zeului cerului, creator, suveran și tată. Deposedarea lui Diausipar în folosul lui Varuna, ale cărei urme se regăsesc în Rigveda, pare să reflecte sau să prelungească un proces mult mai vechi. Arienii în India. În perioada lor comună, triburile indo-europene se desemnau printr-un termen semnificând nobil, aria în avestică și aria în sanscrită. Arienii începuseră să pătrundă în India de nord-vest la începutul mileniului al doilea. Patru sau cinci secole mai târziu ocupau regiunea celor șapte râuri, adică bazinul Indusului Superior, Penjabul. După cum am văzut, este posibil ca anăvăritorii să fie atacat și ruinat anumite orașe harapiene, Textele vedice evocă lupte neîmpotriva acelor dăsa sau dasiu, în care se pot recunoaște continuatorii sau supraviețuitorii civilizației indusului. Ei sunt descriși ca având piele neagră, fără nas, vorbind o limbă barbară și practicând cultul falusului. Sunt bogați în turme și locuiesc în orașe întărite. Acestea sunt fortărețele pe care Indra, supranumit Purandara, distrugătorul de cetăți, le asedia și le dărâma cu sutele. Luptele au avut loc înainte de compunerea imnurilor, căci amintirea lor e puternic mitologizată. Rigveda mai menționează și o altă populație vrăjmașă. Panii, cei care fură vaci și resping cultul vedic. E probabil ca Ariyupâia, oraș la malurile râului Ravi, să fie identic cu Harapa. În plus, textele vedice fac aluzie la ruinele locuite de vrăjitoare, Ceea ce arată că arienii asociau orașele ruinate cu vechii locuitori ai regiunii. Totuși, simbioza cu aborigenii începe destul de devreme. Astfel, dacă în cărțile târzii ale Rigvedei cuvântul dăsa înseamnă sclav, desemnându-i pe acei dăsa învinși, alți membri ai populației supuse par să se fie integrat convenabil în societatea ariană. De pildă, șeful dăsa este lăudat pentru că îi protește pe brahmani. Căsătoriile cu femei autohtone lasă urme în limbă. Sanscrita Vedică posedă o serie de fenomene, în special consoanele cerebrale, pe care nu le găsim în niciun alt idiom indo-european, nici chiar în iraniană. E foarte verosimil că aceste consoane oglindesc pronunția aborigenilor în efortul lor de a învăța limba stăpânitorilor lor. Tot așa, vocabularul vedic păstrează un număr mare de cuvinte anariene. În plus, anumite mituri sunt de origine autohtonă. Acest proces de simbioză rasială, culturală și religioasă, atestat din cele mai vechi timpuri, se va amplifica pe măsură ce arienii vor înainta în câmpia Gangelui. Indienii verici practicau agricultura, dar economia lor era mai ales pastorală. Vitele îndeplineau rolul monedei. Se consuma laptele, și produsele lui, precum și carnea bovinelor. Calul era foarte prețuit, dar nu era folosit decât în războaie, incursiuni și rituri regale. Arienii nu aveau orașe și nu cunoșteau scrierea. În ciuda simplității culturilor, materiale, dulgherii și făurarii în bronz se bucurau de un înalt prestigiu. Fierarul începe să fie folosit abia către 1050 înaintea erei noastre. Triburile erau conduse de șefi militari, răjă, puterea acestor regi mărunți era îngrădită de către sfaturile obtei. Către finele epocii vedice, organizarea societății în patru clase sociale era terminată. Termenul Vama, desemnând clasele, înseamnă culoare, indiciu al multiplicității etnice care a stat la temeria societății indiene. Imnurile nu ne dezvăluie decât unele aspecte ale vieții în epoca vedică, Tabloul e mai degrabă sumar. Arienii iubesc muzica și dansul, cântă la flaut, lăută și harpă. Le plac băuturile îmbătătoare, soma și sură, acestea din urmă fără semnificație religioasă. Jocul de zaruri era destul de popular, un întreg im din Rigveda îi este consacrat. Numeroase imnuri fac aluzie la conflictele dintre diversele triburi ariene. Cel mai însemnat dintre ele, Tribul Barata triumfase sub conducerea regelui Sudas asupra 10 prinți confederați. Dar Rigveda este destul de săracă în date istorice. Numele unor triburi vedice, de pildă cel al tribului Barata, reapar în literatura posterioară. Mahăbărata, alcătuită la cel puțin 5 sau 6 secole după epoca vedică, relatează marele război dintre fiii lui Curu și verilor, fiii lui Pandu. Conform tradiției păstrate în textele Purana, acest război ar fi avut loc către aproximativ 1400 înainte noastre în Madiadesa, în centrul peninsulei, fapt care arată pătrunderea arienilor dincolo de Gange. În vremea când s-au redactat marele trata teologic Satapata Brahmana, între 1800 800 noastre, erau arianizate provinciile Kosala și Videha, dar rândul său, rămăiană, arată că influența ariană se întindea spre sud. Adversarii arienilor au fost mitologizați, metamorfozați în demoni și vrăjitori, tot astfel luptele pentru cucerirea teritoriului au fost transfigurate, mai precis asimilate luptelor lui Indra împotriva lui Vâptra și a altor ființe demonice. Vom discuta mai târziu implicațiile cosmologice ale unor astfel de lupte exemplare. Pentru moment să precizăm că ocuparea unui nou teritoriu devenea legitimă prin ridicarea unui altar Gărapatia, dedicat lui Agni. Se zice despre cineva că s-a instalat când și-a construit un Gătăpatia și toți aceia care construiesc altarul focului sunt stabiliți. Dar ridicarea unui altar dedicat lui Agni nu este altceva decât imitarea rituală a creației. Altfel spus, teritoriul ocupat este în prealabil transformat din haos în cosmos. El primește prin puterea ritului o formă și devine real. După cum vom vedea imediat, panteonul Vedic este dominat de zei masculini. Cele câteva zeițe, cărora li se cunoaște numere, joacă un rol mai degrabă șters. Enigmatica Aditi, mama zeilor, usâs, zeita dimineții, Rartri, noaptea, căreia e consacrat un frumos im cu atât mai semnificativă este deci poziția dominantă a marii zeițe în hinduism. Ea ilustrează, desigur, triumful religiozității extrabrahmanice și totodată puterea creatoare a spiritului indian. Evident, trebuie ținut seama de faptul că textele verice reprezintă sistemul religios al unei elite totale, care era în serviciul unei aristocrații militare. Restul societății, adică majoritatea, cei din castele Vaisya și Sudra împărtășeau probabil idei și credințe asemănătoare cu acelea pe care le regăsim cu 2000 de ani mai târziu în hinduism. Imnurile nu reflectă religia vedică în ansamblul său. Ele au fost compuse pentru un auditoriu preocupat mai ales de bunurile terestre, sănătate, viață îndelungată, copii numeroși, turme bogate, avere. Este așadar, Posibil să ne gândim că anumite concepții religioase care vor deveni populare mai târziu erau deja articulate în epoca vedică. Puterea creatoare a spiritului indian pe care am evocat-o mai sus apare mai târziu în procesul de simbioză, de asimilare și revalorizare care a dus la arianizarea Indiei și mai târziu la hinduizarea ei. Căci acest proces, de mai multe ori milenar, s-a înfăptuit în confruntare cu sistemul religios elaborat de către Bachmann pe baza revelației vedice. În cele din urmă, unitatea religioasă și culturală a Indiei a fost rezultatul unui lung șir de sinteze înfăptuite sub semnul poeților filozofi și al ritualiștilor epocii vedice. Varuna, divinitate primordială Devi și Asurii Imnurile nu prezintă cea mai veche formă a religiei vedice, Diaus, zeul indo-european al cerului, dispăruse deja din cult. Numele său a ajuns în epoca Vedelor să însemne cerul sau ziua. Vocabula indicând personificarea sacralității uraniene a sfârșit prin a desemna un fenomen natural. Este vorba de un proces destul de frecvent în evoluția zeilor celești. Ei pălesc în fața altor zeități și devin dii oțioși dar în măsura în care este venerat ca zeul suveran, reușește un zeu de să-și păstreze prestigiul inițial. Totuși, poeții vedici își amintesc încă de cerul care știe totul și îl invocă pe cerul părinte, diausiptar. Diaus este prezent mai ales în cuplul primordial, cerul și pământul. Foarte curând, locul lui Diaus a fost luat de Varuna, zeul suveran prin excelență. Nu se cunosc bine etapele care au precedat promovarea sa la rangul de regem universal. Varuna este desemnat mai ales cu titlul de Asum, titlu pe care îl posedă și alți zei, de pildă Agni. Or, Asurii constituiau familia divină cea mai veche. Textele vedice fac aluzie la conflictul care i-au opus pe zei Asurilor. Acest conflict va fi pe larg împățișat și comentat în epoca postvedică în textele brahmana, tratate consacrate misterului sacrificiului. Într-adevăr, victoria zeilor a fost hotărâtă când Agni, la îndemnul lui Indra, i-a abandonat pe asuri care nu posedau sacrificiul. La puțin timp după aceasta, Devi le-au răbit asurilor cuvântul sacrificial, văc. Indra l-a invitat atunci pe Varuna să treacă în regatul său. Victoria zeilor teva asupra acelor, Asura a fost asimilată triumfului lui Indra asupra dasiuților, care au fost totodată azvârliți în întunericul cel mai adânc. Acest conflict mitic reflectă lupta zeilor tineri conduși de Indra împotriva unui grup de divinități primordiale, Faptul că zeii Asura sunt cunoscuți ca magicieni prin excelență și că au fost asimilați cu Sudra nu înseamnă că ei reprezintă pe zeii populațiilor autohtone preariene. În vede, titlul Asura constituie un epitet întrebuințat pentru oricare zeu, chiar pentru Diauz și Indra. Acesta, din urmă, e numit suveranul Asurilor. Altfel spus, termenul Asura se referă la puterile sacre specifice unei situații primordiale în speța aceleia care exista înainte de alcătuirea prezentă a lumii. Zeii cei Deva, n-au pierdut ocazia să își însușească aceste puteri sacre. Acesta e motivul pentru care ei beneficiază de epitetul Asura. E important de subliniat că vremea Asurilor precedă epoca actuală condusă de către Deva. În India, ca și în numeroase religii arhaice și tradiționale, trecerea de la o epocă primordială la epoca actuală este explicată în termeni cosmogonici, trecerea de la o stare haotică, la o lume organizată, un cosmos. Vom regăsi acest fundal cosmogonic în bătăria mitică a lui Indra împotriva dragonului primordial, Vtra. Ori știm că Varuna, ca zeu primordial, asum, prin excelență, a fost identificat cu vâtra. Această identificare a făcut posibil un șir de speculație esoterice asupra misterului biunității divine. Varuna, rege universal și magician. Ta și măie. Textele pericei îl înfățișează pe Varuna ca zeu suveran. El domnește peste lume, zei, deva și oameni. El a întins pământul ca un măcelar care jupoaie pielea animalului ucis, și o așterne ca pe un covor înaintea soarelui. El a pus laptele în vaci, înțelegere în inimi, focul în ape, soarele pe cer, soma pe munte. Cosmul el posedă unele atribute ale zeilor cerești, el este Viswadarsata, sata, pretutindeni vizibil, omniscient și infailibil. El are o mie de ochi, formulă mitică pentru stele, întrucât vede tot și nu-i scapă niciun păcat, oricât de ascuns ar fi. Oamenii se simt ca sclavii în prezența lui. Suveran teribil, adevărat maestru al legăturilor, el are puterea magică de a lega de la distanță victimele sale, precum și de a le desnega. Numeroase imnuri și ritualuri au ca obiect o ocrovirea ori eliberarea omului de capcanele lui Varuna. El este înfățișat cu o funie în mâini și în ceremonii, tot ceea ce e legat de el, începând cu nodurile, se cheamă Varunian. În ciuda acestor prestigii spectaculoase, Varuna e deja în declin în epoca vedică. El e departe de a se bucura de popularitatea lui Indra de pildă. Dar de el se leagă două noțiuni religioase care vor avea un viitor excepțional, rta și măie. Cuvântul rta, participiul trecut de la verbul a se adapta, desemnează ordinea lumii, Ordine cosmică, liturgică și morală în același timp. Nu există vreun imn închinat lui Irta, dar termenul este citat frecvent, mai mult de 300 de ori în Rigveda. Se proclamă că făurirea lumii s-a făcut în conformitate cu Irta. Se repetă că zeii acționează potrivit lui Irta, că Irta stăpânește toate ritmurile cosmice, cât și conduita morală. Același principiu guvernează și asupra cultului. Tronul lui Irta se află în cel mai de sus cer sau în altarul focului. Or, Varuna a crescut în casa lui Râpta, declară că îl iubește pe Râpta, mărturisește pentru Râpta, Varuna e numit regele lui Râpta și se zice că această normă universală identificată cu adevărul se întemeiază în el. Cel care încalcă legea este răspunzător în fața lui Varuna și doar Varuna și numai el restabilește ordinea compromisă prin păcat eroare orneștiință. Vinovatul așteaptă absolvirea prin intermediul sacrificiilor prescrise de altă de varuna însuși. Toate acestea pun în lumină structura sa de zeu cosmocrator. Cu timpul varuna va deveni un deus otiosus, supraviețuind mai ales în erudiția ritualiștilor și în folclorul religios. Totuși, raporturile sale cu ideea de ordine universală sunt suficiente ca să îi asigure un loc important în istoria spiritualității indiene. La prima vedere pare paradoxal ca păstrătorul lui Râpta să fie în același timp strâns legat de măie. Legătura este totuși de înțeles dacă ținem cont de faptul că creativitatea cosmică a lui Varuna are un aspect magic totodată. Termenul măie este derivat de către aproape toți lingviștii de la rădăcina măi, a schimba, în Rigveda. Măie desemnează schimbarea stricătoare sau dăunătoare a bunelor mecanisme, schimbarea demonică și înșelătoare și, totodată, stricarea stricăciunii. Altfel spus, există măie rele și măie bune. În primul caz este vorba de vicleșuguri și de vrăși, în special vrăji de transformare de tip demonic, precum acelea ale șarpelui Vutra, care este măhinul, adică magicianul. Cricsterul, prin excelență. O astfel de măie alterează ordinea cosmică, împiedică de pildă mersul soarelui sau ține apele legate, etc. Cât despre bunele măie, ele sunt de două feluri. 1. Măie de luptă, antimăie, folosite de Indra când își măsoară forțele cu ființele demonice. 2. Măie creatoare de forme și de ființe. Privilegiu al zeilor suverani și, în primul rând, al lui Varuna. Această măie cosmologică poate fi considerată ca echivalând cu râta. Într-adevăr, numeroase pasaje prezintă alternanța zilei cu noaptea, mersul soarelui, căderea ploii și alte fenomene care țin de râpta ca rezultate ale acestei măie creatoare. Așadar, în Rigveda, cu vreo 1500 de ani înainte de Vedanta Clasică, se percepe sensul inițial al conceptului de măie, schimbare voită, adică prefacere, creație sau distrugere, și prefacere a prefacerii. Remarcăm încă de acum că originea conceptului filozofic de măie, iluzie cosmică, irealitate, non-ființare, se află în egală măsură în ideea de schimbare, de alterare a ordinii cosmice, deci de transformare magică sau demonică, precum și în ideea de putere creatoare a lui Varuna, care prin intermediul mâi sale restabilește ordinea universului. Înțelegem astfel de ce Măie a ajuns să însemne iluzie cosmică, pentru că de la început e vorba de o noțiune ambiguă, ba chiar ambivalentă, nu numai alterare demonică a ordinii cosmice, ci și creativitate divină totodată, mai târziu, cosmosul însuși va deveni în Vedanta o transformare iluzorie, altfel spus un sistem de schimbări lipsit de realitate. Revenind la Varuna, să precizăm că modalitatea sa de existență, un suveran teribil, magician și maestru al capcanelor, permite o apropiere surprinzătoare cu dragonul Dra. Orice am crede despre înrubirea etimologică a numelor lor, e de remarcat că Ambizei sunt în relație cu apele, și, în primul rând, cu apele prizoniere. Apele, virtualul, semințele, transcendența și non-acțiunea, trăsături ale zeilor suverani, au o solidaritate mitică și metafizică totodată, pe de o parte cu legăturile de orice fel și pe de altă parte cu dragonul vântra, care, după cum vom vedea, a întemnițat și a oprit și înlănțuit apele. Mai mult încă, Varuna este asimilat cu șarpele Ahi și cu Vutra. În Atar Vaveda, el e numit viperă, dar mai ales în Mahambarata însă, Varuna este identificat cu șerpii. El e numit stăpânul mării și rege peste Naga, ori oceanul este culcușul șerpilor Naga. Șerpi și zei, Mitra, Aryaman, Aditi această ambiguitate și ambivalență a lui Varuna este importantă din cele mai multe puncte de vedere. Dar mai ales caracterul exemplar al unirii contrariilor e ceea ce trebuie să ne rețină atenția. Acest aspect constituie într-adevăr una dintre caracteristicile gândirii religioase indiene cu multă vreme înainte de a deveni obiect al filozofiei sistematice. Ambivalența și unirea contrariilor nu sunt proprii numai lui Varuna. Rigveda încă îl numea pe Agni șarpele furios. Aitareia Brahmana afirmă că șarpele Ahi Bundia este într-un chip invizibil, ceea ce Agni este la modul vizibil. Cu alte cuvinte, șarpele este o virtualitate a focului, în vreme ce întunericul este lumină nemanifestată. Când se ridică în zori, soarele se dezleagă de noapte, la fel cum Ahi se desface de pielea sa. Tot astfel, zeul Soma, a idoma lui Ahi, iese târându-se din pielea sa cea veche. Se afirmă că zeii Aditya erau inițial șerpi. Lepădându-se de pielea lor cea veche, ceea ce vrea să însemne că și-au câștigat nemurirea, au învins moartea, ei au devenit zei, Deva. În fine, Sat Brahmana declară că știința șerpilor este Veda. În alt termeni, doctrina divină este în tip paradoxal identificată cu o știință care, cel puțin la început, avea un caracter demonic. Desigur, asimilarea zeilor cu șerpii prelungește într-o câtva ideea atestată în Badaratnica, un apistad, că devi și asurii sunt copiii lui Prajăpati, asurii fiind cei mai vârstnici. Descendența comună a unor figuri antagonice constituie una dintre temele favorite în ilustrarea unității, totalității primordiale, Vom afla un exemplu spectaculos când vom studia interpretările teologice ale faimoasei lupte mitice dintre Indra și Vutra. Cât despre Mitra, rolul său este secundar atâta vreme cât e izolat de Varuna. În Veda este consacrat un singur inim, dar el împarte împreună cu Varuna atributele suveranității întruchipând aspectul pașnic, binevoitor, juridic și sacerdotal. După cum îl arată și numele, el este învoiala personificată, a idoma lui Mitra Avestic. El înlesnește pactele între oameni și îi face să-și țină angajamentele. Soarele este ochiul său, a toate văzător, nimic nu îi scapă. Importanța sa în activitatea și în gândirea religioasă se manifestă mai ales când este invocat împreună cu varuna, căruia îi este în același timp antiteză și complement. Binomul Mitra Varuna, care încă din cea mai veche perioadă juca un rol considerabil ca expresie prin excelență a suveranității divine, a fost folosit mai târziu ca formulă exemplară pentru toate cuplurile antagonice și opozițiile complementare. Lui Mitra îi sunt asociați Ariaman și Baga. Primul ocrotește pe arieni, el dirigează mai ales chestiunile legate de întemeierea ospitalității și se preocupă de căsătorii. Baga, al cărui nume înseamnă parte, asigură împărțirea bogățiilor împreună cu Mitra și Varuna și, câteodată, cu alți zei. Ariaman și Baga formează grupul zeilor Aditya, adică a fiilor zeiței aditi, nelegata, adică libera. De la Max Miller încoace s-a discutat mult despre structura acestei zeițe. Textele o identifică cu pământul sau chiar cu universul, iar reprezintă întinderea, vastitatea, libertatea. Aditya era, foarte probabil, mare zeiță mamă care, fără să fie fost cu desăvârșire uitată, și-a transmis calitățile și funcțiile fiilor ei, zei Aditya. Indra, învingător și de Miurg În Rigveda, Indra este zeul cel mai popular, fiind i închinate vreo 250 de imnuri, în comparație cu 10 adresate lui Varuna, și 35 închinate lui Mitra, Varuna și zei Aditya la oaltă. El este eroul prin excelență, modelul exemplar al luptătorilor, adversarul redutabil al populației, Tasiu-Ordasa. și săi, măruții, reflectă la nivel mitologic societățile indo-iraniene de tineri luptători. Dar Indra este de miurg și, fecundator totodată, personificare a exuberanței vieții, a energiei cosmice și biologice. Neistovit băutor de Soma, arhetip al forțelor genezice, el declanșează uraganele, stârnește ploile și comandă tuturor apelor. Mitul central al lui Indra, de altfel cel mai important mit al Rig Vedei, relatează lupta victorioasă a acestuia împotriva lui Utra. Balaurul uriaș care închidea apele în adâncul muntelui întărit de Soma, indra coboară șarpele cu temutul său, Vajra, fulger, armă făurită de vaștr. Îi crapă și eliberează apele care se îndreaptă spre mare, asemenea unor vaci mucini. Bătălia unui zeu împotriva unui monstru ofidian sau marin constituie, se știe, o temă mistică destul de răspândită. Ne amintim lupta dintre Ra și Apopis, dintre zeul sumerian Ninurta și Asag, dintre Marduk și Tiamat, dintre zeul hitit al Furtunii și șarpele Iruiancas, dintre zeul și Tifon, dintre eroul iranian, Tretaona și Dragonul cu trei capete, Azida Hăca. În unele cazuri, Marduk-Tiamat, de pildă, victoria zeului constituie condiția prealabilă a cosmogoniei, în alte cazuri, Miza este inaugurarea unei ere noi sau stabilirea unei noi suveranități. Zeus, Tifon, Baj, Iam. Pe scurt, prin uciderea unui monstru ofidian, simbol al virtualului, al haosului, dar și al autohtonului, o nouă situație cosmică sau instituțională se instaurează în lume. O trăsătură caracteristică și comună tuturor acestor mituri este teama sau o primă a luptătorului, Marduk și Ra șovăie înainte de a se lupta. La început, șarpele Iluiancas reușește să-l mutileze pe zeu. Tifon reușește să-i taie tendoanele lui Zeus. După satapata brahmana, Indra, zărindu pe ultra fuge cât mai departe cu putință și, i marcandeia purana, îl descrie bolnav de spaimă și dorim pace. Ar fi inutil să ne oprim la interpretările naturiste ale acestui mit. În victoria asupra lui s-au văzut fie ploaia strânită de furtună, fie slobozirea apelor din munți, fie triumful soarelui împotriva frigului, care înguiase apele înghețându-le. Elementele naturiste sunt desigur prezente, întrucât mitul este multivalent. Victoria lui Indra echivalează, printre altele, cu triumful vieții împotriva sterilității și a morții, ca urmare a imobilizării apelor de către Vâtra. Dar structura mitului este cosmogonică, în Riveda se spune că prin victoria sa zeul a creat soarele, cerul și dimineața. După un alt imn, Indra, de la naștere, a despărțit cerul de pământ, a întărit volta cerească și, aruncând Vajra, l-a despicat pe vâtra care ținea închise apele în întuneric. Ori cerul și pământul sunt părinții zeilor. Indra este cel mai tânăr și totodată ultimul născut, deoarece el este cel care pune capăt hierogamiei cerului cu pământul. Prin puterea sa el a desfăcut cele două lumi, cerul și pământul, și a făcut ca soarele să strălucească. După această faptă demiurgică, Indra îi acordă lui Varuna caritatea de cosmocrator și pasnic al legii Ilta, care până atunci rămăsese ascunsă în lumea de jos. După cum o să vedem, există alte tipuri de cosmogonie indiene care explică crearea lumii pornind de la o materie primă, ceea ce nu e cazul mitului pe care l-am expus acum în urmă, căci aici un anumit tip de lume preexistă. Într-adevăr, cerul și pământul aveau o formă și se răzei. Indra n-a făcut decât să-i despartă pe părinții cosmici și, fulgerându pe Vutra, el a pus capăt din mobilității, virtualității, simbolizată de modul de a fi al dragonului. După unele tradiții, moderatorul zeilor, vașt, al cărui rol nu este clar în Rig Veda, își construise o casă și a creat Vutra, în chip de acoperiș și de pereții ai acestei locuințe. În interiorul casei, înconjurată de Vutra, existau cerul, pământul și apele. Ingra face să explodeze această monadă primordială anihilând rezistența și inerția lui Vutra. Altfel zis, lumea și viața nu s-au putut naște decât prin uciderea unei ființe primordiale amorfe în nenumărate variante. Acest mit este destul de răspândit și, chiar în India, îl vom reîntâlni în ruperea în bucăți de către zeii lui Purușa și în autosacrificiul lui Prajapati. Totuși, Indra nu săvârșește o șerfă, ci în calitate de luptător își ucide adversarul exemplar, dragonul primordial, încarnare a rezistenței și inerției. Mitul este multivalent. Alături de semnificația sa cosmogonică există valențe naturiste și istorice. Lupta lui Indra slujea ca model luptelor pe care arienii au trebuit să le dea împotriva triburilor Dasiusilor, numiți de altfel Vrtăni. Acela care izbutește în luptă îl ucide cu adevărat pe vutra. Probabil că la început lupta dintre Indra și Vutra constituia scenariul miticoritual al, al sărbătorilor de Anul Nou, care asigura regenerarea lumii. Dacă acest zeu e, în același timp, campion neobosit de miurg și epifanie a forțelor orgiastice și a fertilității universale, aceasta se datorește faptului că violența face să apară viața, o sporește și o regenerează. Dar foarte curând, speculația indiană va utiliza acest mit ca o ilustrare a biunității divine și, prin urmare, ca exemplu al unei hermeneutici vizând dezvălurea realității ultime.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 Prin calitatea de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest cast. Până data viitoare, vă invit să răspăim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!